Ja Välkomna till Filmsnack med Kristoffer, Sebastian och Linus. Ja. Ja. Härligt. Härligt. Eh, eh, vi är ju här för att eh... vi är här för att spela in lite podcast eh, om film. Ja men. Eh, och ja, eh, eh, det blir lika bra vi vi sätter igång. Ja, det blir lika bra. Vi tänkte att vi tar det här första programmet att prata lite om filmerna vi sett i sommar. Mm, eh, för att eh, det är inte sommar längre. Nej, men det kan, Nej. Vara, det kan vara gott att tänka tillbaka på sommaren ja. och, och de fina filmminnena vi har sett. Mm, eh, vi, vi ska inte presentera oss själva först. Eh, det kan vi göra. Ja, Det är lika bra. Du får börja, Kristoffer. Jag kan börja. Jag heter Christoffer, jag är 29 år, jag kollar en massa på film eh, och sedan så snackar jag skit om dem. Ja, eh, eh, ingenting bra. Väldigt sällan någonting bra om det inte är typ Marvel och vissa DC-grejer. Det, mm. det är väl det det. Ja, är väl mest det. Ja. Uh, jag heter Sebastian och jag, jag är lite yngre uh, 18 år är jag uh, Och uh, jag, jag är väl inte så haj På det här med film jag, jag tycker det är om att kolla på det. Uh, uh, jag, jag har inte sett de här filmerna man ska se Sagan om ringen och Star Wars och sånt utan jag, jag kollar på, på en annan typ av filmer jag, jag klarar inte av det här Så Det kommer gå bra. Det känns inte bra att alla nya saker jag får lära mig av dig händer nu. <laughs> jag skulle ha haft tid att processera detta känner jag. Äh, men det här är, det här är jättebra. Det har vi hela den här säsongen att lära upp honom vad film ja. är för något. Ja just det. Just det. Eh, men, men ja. så att, eh, Jag ska kolla på de här filmerna under hösten hade jag tänkt. Eh, och, och ladda upp inför nya Star Wars-filmer. Ja. ja du jobbar upp till just den filmen. Ja. ja. Med all Alan-film. Ja. Um, men jag är inte så i någon film som ni är, så att ni, ni får, får lära mig när jag ställer dumma frågor helt enkelt. Ja. Och Linus, du är ju lite mer eh, reserverad när du kommer till filmsmak. Va, va, <laughs> vad gillar du för film? <laughs> um, jag gillar Bamsi faktiskt bra. Ja, det är ju bra. Jag har Alfons Soberg boxen hemma. Det, det har du faktiskt. Lite mummifilmer. Ja. Yeah. Uh, sen har jag ju då... Teenage Mutant Ninja Turtles har jag. Det är ju också bra. Och sen har jag kanibalen från Rottenburg. <laughs> till exempel. Med Felicity. Det är bra. <laughs> ja. Du har, du har eh, Nosferatu också. Ja, lite olika versioner. Ja, precis. Nej, men jag har väl lite blandad smak. Jag kan väl säga först att jag är Linus då, helt enkelt. Uh, filmen jag kollar på är de som blir aktivt övertalade till att kolla på av Kristoffer. <laughs> um, så jag hänger med lite där bakåt svängarna. Mm. Men uh, jag tittar på det mesta. Egentligen lite här och var i alla typer av genrer. Ja. Yeah. Förutom uh, den här genren vi pratade om innan vi gick in här. Uh, uh, vad ska man kalla den? Uh, scary movie? Mm, Någon en team movie? Extreme the, movie va? Ja, the, the, the nej, men, <laughs> alltså det är ingen idé att prata för de är inga filmer egentligen. <laughs> nej, har de movie titeln så är de förmodligen inte så, så bra. Nej. Nej men det är en ironisk titel ja. De vill så gärna vara en film ja. de, de, de har liksom i titlarna Man ser, ser posterna Så står det liksom Epic movie men, men det de inte berättar då Det är att det egentligen är, är sån här citatstecken ja. Runt movie De vill lägga in samma princip som du vet med Marabo Att de måste ha minst 33% för att kalla sig en Det är bara liknande typ att Om du inte kommer över en viss, viss gräns Så får du få en helt det rörlig film istället Eller röriga bilder Rö efterliknande någonting som borde vara film. Det, det måste minst vara 33% riktig film för att ja, <laughs> se på kallas filmen. Ja, Precis, det, det, det, låter, det låter ju bra. Jag, ja. jag, jag tror på den idén. Ja, ja. Eh, nej, lite sånt brukar jag kolla på eh, senast i, i förrgår när jag kollade på Extreme Movie för kanske fjärde gången. <laughs> Seriöst? Ja, Nä, jag trodde bara titta på den en gång är det nej. inte så impulsivt. Nej. Den, den enda sån filmen som jag tittar på många gånger är väl... Eh, vad heter den? A three movie Va? Scary movie Ja den har jag sett på gånger också faktiskt Nu när du säger det Men den ja. här eh... Har ni sett alla fem scary movie? N nej jag tror jag bara sett uh. fyra Ja Alltså <laughs> jag vill inte diskutera <laughs> det. Jag har, sett först, jag har sett första filmen För det är sedan starta allting Ja Sen har sett andra För det var den då i de här eh, Hemsökta eh, ja. herragorn typ Ja, ja. de, de blir om ett sklett och grejer Ja Ja du kommer ihåg vad som ja. hände i filmen då? Ja Jag kommer bara ihåg att det var någonting som hände för några år sedan i min historia. Tre, tredje filmen var väl liksom... Varje av de här filmerna har ju en grundpremiss eller en grundfilm som, ja. de, som de gör det där. Ja, var, var det det War of the Worlds och uh, The Grudge? Lite sådär. Är, är... Det är väl två olika filmer. Uh, ja, uh, men uh, den med uh, Världarnas krig där, det är, det är flera filmer i den. Ja. Uh, men det, det är trean eller fyran. Ja, just det, det. Jag tror att det är fyran och trean är The Ring och uh, Science. Aha, okay. fem ja, okej. Och femman som gång för något år sedan är Paranormal Activity, jag vet inte. Den har inte sett då. Två tror jag. <laughs> uh, <laughs> den bygger på. För att det är en skillnad mellan ettan och tvåan. Ja, oh, Paranormal Activity. Paranormal Activity filmerna har jag ju bara sett ettan sen så blev jag så ledsen på, Men då på, har du ju sett resten också, filmindustrin. <laughs> och, men, gick och grät lite. Men, men, om vi ska börja där då, det är filmer jag tycker är bra, Paranormal Activity. Paranormal Activity, det, alltså found footage filmer kan göras bra. det ja. går, det har ju, har ju bevisats nu ett på gånger, typ VHS-filmerna mm. tycker jag är fantastiska de menar ju här... alla, alla då, eller var första egentligen? Ja, första alla VHS-filmer Men ja. ja, <laughs> sen de äldre väl om, var det d VHSen som var någon slags webbseriebaserat ja, det var ju, vad heter den viral-någonting, ja just det, viral-grejer ja. ja, precis, mm. så det var ju också en sån här en, en offshoot ja, precis, det var inte riktigt, det hörde liksom inte till det hade inte samma charm som de första två Nej. Eh, och andra var ju lite sämre än första då eh, medans eh, ja, Paranormal Activity tyckte jag det var, det var inte det var inte rätt Nej. användning, det är precis som som eh, men här, som, som Blair Witch Project det, ja, det funkar ju där eftersom det var det var ja. så nytt då ja, men jag tyckte det, alltså första Paranormal Activity kändes som en Blair Witch Project Blair ah. Witch Project gjorde ju någonting liksom, ja men Fan, vi gör detta liksom. Och se vad som händer. Och så gjorde Paranormal en liknande typ. Någonting relativt nytt. Och liksom, vi bara kör på det. Och så verkar det funka. Och sen så gjorde de misstaget att göra fem andra exakt likadana filmer. Det, det hade ju räckt med kanske två filmer i den serien. Ja, exakt. Uh, Eller och, att de gör någonting nytt i filmerna liksom. Ja, uh, inte, inte bara följa de här samma personerna. Uh, utan kanske lite nya scenarion. Ja. Ja, men det, alltså, att det är samma personer är inte, egentligen inte liksom, relevant, utan det är att det är exakt samma filmer. Ja, det händer alltså, samma sak menar du? Det är exakt samma premisser överallt. Ja, jag har ju inte sett de här eh, uppföljarna då, så att jag vet inte. Men eh, eh, fanns det inte många olika slut på första filmen också? Typ tre, fyra stycken. Det, det vet jag inte, jag har bara Nej, sett ett. Jag har ju inte den på DVD, så jag har inte Nej. sett den eh, extra material liknande. Men, men, men allting bygger ju på, på varandra på något sätt. Okay. Är de här. I ettan får vi följa en av de här systrarna. I tvåan får vi följa den andra systerns familj under samma tid. Mm. Och i trean får man följa dem när de är små och det börjar hända grejer. Då. Aha, okay. Sen så, har så, jag så, sett så, mer så filmer. Okay. grundpremissen för, de för den här serien då är att det är de här familjen som är jagade ja. av de här, den här demonen. Ja, väldigt, väldigt väldigt löst premiss. Alltså premissen ja, okay. är... Alltså, <laughs> premissen är... tekniken att du lägger upp x antal kameror i ditt hus men är det, är det som panerar konstant. Det är, men, det är premissen. Men är, är, det så, är det så då att det är som <laughs> när den här serien har fortsatt då är det som, som när SA-serien började bli lite ja. när, när du kom till liksom sa 5 och 6, där du visar ja. sig att en, ja, nu kanske jag inte ska säga för mycket kommer jag på här utan att spoila, men liksom, någon karaktär har varit med hela tiden i första, andra och tredje filmen som man aldrig har sett. Ja, men så, säg så här så-serien mm. försökte med sin story mer än Paranormal-serien. Ah. Okej. Okay. Och då kan man ju tänka hur, hur kompetent så se, alltså storyn är. Den är, alltså, den är ju kompetent. Första, andra och tredje filmen är fruktansvärt kompetenta. Ja. Men, men eller andra serien är lite... Men fyran till sexan då? Den är fortfarande mer kompetent än mm. Paranormal. Mm. Så jag. säga. Ja. Uh, men tillbaka till Sky Movie då, där vi började. Ja. <laughs> hade ju förhoppningsvis att prata mig förbi det där. <laughs> uh, uh, jag vill bara säga att de gör en väldigt bra uh, och kul tolken av Paranormal Activity så vill man inte se Paranormal Activity eh, 2, 3 eller vad det nu är. Så kan man kolla på Scary Movie 5. Ja. Eh, som inleds med Charlie Sheen och Lindsay Lohan har jag för mig. De har någon sex igen i början där. Mm. Ja, det är bra. Ja, oh, en den kvar för, för mig när jag gick i, i skolan så var det en klasskamrat som sa att det var jätteroligt för att det var en alien som gjorde smärre avföring via sitt finger. Ja, det, det, det vill jag nog ha det till. Jag tyckte han var... var jättekul. För Pratar det här var ju alltså, i fyran då. Pratar vi IT e nu eller? Nej, men det var någonting sånt. Men i ungefär den demografin som vi ligger på i tredje Ja. Ja, för ja, att säga. Det är där, det det där min filmsmak ligger. Okej, okay. det, det är bra. Jag, jag tycker om bilarfilmen där också. Det, den har jag sett många gånger. Bilarfilmen, alltså Car Cars. cars. Ja. ja. Jag tyckte inte att Cars var så farlig som väldigt många säger. Däremot nej, nej, Cars nej, nej. två och ja, var, Planes nej. eller Airplanes ja. då får han heter på på Och, flygplan. och, och, och, och, och, flygplan, och en liten månturbo. Turbo? Sniggen. Ja, sniglar. sniglar det är Sniglar. Den har jag inte sett. Jag har inte yeah. sett den filmen. Det är nä, snarlik, men inte het. Men alltså, Cars 2 kändes nästan som att han de gjorde den bara för att det gick bra med Cars. Ja, eh, den har jag bara sett en gång när jag var på bio <laughs> <laughs> på den. Aha. Och sen kom då Planes av en anledning. Den har jag inte sett. Det är ju ett helt annat bolag. Det var Dreamworks sen, på Planes. Och sen så kom det Planes 2. Seriöst? Ja. Nej. Eww. Ja. Vi kanske ska lämna det Det I, finns bra Pixar-filmer också. Det finns väldigt bra Pixar-filmer. Toy, Toy Story 1 som exempel. Ja. Mm. Exempelvis. De gör väl en Toy, Toy Story, Toy story, 3. story också? Ja, jag, jag gillar inte uppföljaren så jag har inte sett uh, mer än Toy Story 1 och 2 faktiskt. Toy Story, Toy story 1 och 3 är fantastiska båda två. 2-an är inte så jättebra men 3-an tycker jag är, nog är bättre än 1-an faktiskt. Fast Toy Story 2 har ju den grymma scenen där de retusherar Andy. Det har de ju... <laughs> Det är ju den enda scenen som är värd egentligen i den här filmen. Ja. Eh, men tillbaka till sommarens filmer då. Sommarens filmer, ja just det. Jag <laughs> efter den här lilla urspårningen då. Det, det, det kan vi väl säga redan nu också att det kommer hända ganska ofta sådana här urspårningar ja. som bara går åt ett helt annat håll än vad du hade tänkt prata om. Men... Eh... Ja, tillbaka till sommaren i streamer. Ja, och vi ska väl tillägga att vi är mer lagda åt Marvel än åt något annat håll. Det får vi väl också säga. Nej ja. Ja. ja, ni. Inte du? Nej, Nej. men du är ju inte lagd åt DC heller så att det spelar liksom inte, inte riktigt någon roll. Generellt så finner jag ingenting i att titta på superhjältefilm. Nej. Men det är för att du inte har sett några superhjältefilmer nu på senaste, förutom typ Guardians of the Galaxy. Ja, den är det, det är en bra superhjältefilm om man bara vill börja med någon. Ja, jag tror, jag tror ja. faktiskt att det är rätt inkörsport att använda sig ifall man vill komma in i Marvel-universumet. Och så Björn Schiff som är den med huktarna feeling. Det är väldigt viktigt. <laughs> för då, då, då är det ju, den är ju contrib contributed som eh, Blue Swede, hans band, mm. som skrev den här för väldigt, väldigt länge sedan. Ja, ja visst. Uh, men uh, återigen då sommaren uh, Vi säger att vi börjar sommaren i maj Ja, vi säger att vi börjar sommaren i maj Bara för att vi vill prata om Age of Ultron litegrann mm, Den andra Avengers-filmen Ja, precis uh, uh. Och uh, vad tyckte vi om den här egentligen? Jag tyckte att den var väldigt bra uh, Den kunde ha varit bättre Den kunde ha varit uh, Den kändes lite skuren På vissa ställen. Det kan jag eh, hålla med om faktiskt. Och jag har fått reda på att eh, när DVD släpps här sen så kommer vi få ungefär en halvtimmas extra material för att då är det en Directors Cut som, som kommer. Så att vi, förhoppningsvis så kan, kan vi kommer den kännas bättre. Nu menar eh, du alltså helt. bortklippta scener då? Ja, ungefär. Okay. Uh, det är så en halvtimme ganska mycket. Det är väldigt mycket faktiskt. Det är lite som uh, Sagan av ringen stuket där då. <laughs> ja, precis. Så att förhoppningsvis så får vi lite mer liksom, inblick i olika saker. Uh, förhoppningsvis så får vi en, en bättre ark för, för skurken i filmen, alltså uh, Ultron. Som en skapelse utav Stark. Som är en skapelse utav Stark i den här filmen. Uh, i, i originaluniversumet är det Hank Pym som vi ska prata om sen uh, som skapat honom uh, men i den här så är det en skapelse utav Stark och delvis Bruce Banner vill jag säga mm. också lite gärna. ändrar de om skaparen bara för att uh, Iron Man är relativt etablerad nu? Uh, jag skulle gissa på att de ändrar om skaparen framförallt för att Ant-Man inte hade sen ändå Aha okej okay. Så det Iron Man var ju mer igenkänningsvärde då. Ja, speciellt eftersom du har en så pass stor backkatalog av. Du har tre Iron Man filmer, du har Avengers och Avengers 2. Avengers 2 nu då, så att du har ju mycket du har ju mycket mer connection till de här karaktärerna så att du vet ju mer om dem. För om bara skulle ta in Hank Pym för en sån här grej så skulle det bli väldigt konstigt tror jag. Ja, exakt. just eftersom han inte är särskilt känd heller. Skulle du tagit in Någon annan mer känd alltså säga att vi inte hade haft med Hulken och Bruce Banner tidigare. Skulle du ta in honom och han skulle ha skapat den så skulle det varit en annan grej också för att Hulken har ändå, han har haft en, en tv-serie, du har haft flera Hulken-filmer tidigare. Man vet vem Hulken är. Du vet vem Hulken är, precis. Den allmä allmänna publiken vet vem Hulken är. Ja. Så att eh, han blir skapad och eh, blir skapad för att skydda mänskligheten och eh, som i alla de här eh, vad heter det? cybernetik trillerna så bestämmer ja. sig bestämmer sig logiken bakom att för att och, skydda och mänskligheten ja, precis. för att skydda mänskligheten så måste mänskligheten dö. Ja han gör ett gott försök <laughs> att döda <den> mänskligheten. <laughs> Det gör han definitivt <laughs> men hans motiveringar och så blev väldigt liksom, man fick inte någon direkt Han blev inte tillräckligt köttad, alltså, den var inte tillräckligt matig, danskurken. Vilket har varit en ganska stor nackdel på Marvel-filmer, de senaste marvel känner jag. Det, det har varit att, att eh, oppositionen eller antagonisten då har varit för eh, lite förklarad. Har de haft för mycket tid för de vanliga huvudkaraktärerna att eh, kötas med sinsemellan då? För, ja. Alltså storheten med, med första ja, Avengers-filmen ja. var väl att mycket tid lades så till eh, karaktärsprat och liknande i sinsemellan och inte bara the action. Absolut. Eh, det är mycket fler actionscener i i eh, tvåan. tvåan. Men vilka actionscener? Oh. Mm. Ja, det är fantastiska Men scener. Men har de dratt ner på tiden för karaktärsutveckling då, eller? Nej, det är ju det. Det som har dragits ner är ju kar karaktärsutvecklingen av Skurken. Skurken. Mm -hmm. så att, vilket jag har gjort att den har lidit gärna i mina ögon. så att, Kanske jag skulle jag sätta den på en sju eller åtta faktiskt okay. av tio. Medan Avengers är en nio utan tvekan. Första Avengers-filmen är en mm. men Det känns som en bra film för att ta hela den här Marvel-grejen vidare nu med ant de här. Absolut. Som, som inledning i I, uh, jag, jag tyckte det var lite konstigt för att fas 2 tyckte jag ju började med uh, uh, Iron Man 3 mm -hmm. efter att Avengers-filmen hade varit då uh, så kom Iron Man 3 och sen så kom Thor 2 och så kom uh, Captain, America Captain America 2 uh, Winter Soldier och sedan så kom uh, uh, Age of Ultron nu då och sen kom Ant-Man så att det känns ju att Ant-Man börjar fas 3 egentligen Ja, är den enda nya väl? Ja, precis. Det är ju så. Men då, när man tittar på den filmen så gick, kändes det som att man gick tillbaka till fas 1 igen. Ja, lite mysigt. grann. Mm -hmm. Den hade kanske behövt komma tidigare. Jag tror att den har behövt komma tidigare. Men samtidigt så... Det känns som det är en väldigt, väldigt diskret film bland alla andra nu. Absolut. Vilket eh, passar bra in med temat då, i filmen också. Som jo, jo, jo. Om cat burglary och sådär. Så det... Men kanske lite malplacerat Å andra sidan kanske man inte bara kan ha stora filmer i fasen. Nej, jag tror att det är så också. Men framförallt så kommer det kännas lite skumt nu i nästa fas. Då har du andra nya karaktärer som ska, som ska presenteras. Daredevil ska väl in någonstans också va? Han är ju med i, de har ju tv-serien. Ja, ja. om, om han kommer med in i själva Cinematic Universe vet jag inte än, men... Ja, om man kollar en... den här Cinematic-listan på IMDb ja. så ligger den serien med där faktiskt. Ja, eh, den, fa den händer ju i samma universum. Ja, fast den ligger ganska långt fram i tiden. Ja, de, de pratar ju om, eh, pratar ju om eh, saker i serien som har referens till saker som har hänt mm. och som att de, de nämner eh, The Incident- Uh, mm. Eller någon som säger Oh, is that what we're calling it now? Yeah, F raining down fiery death from the sky doesn't really fit into a conversation. Mm. <laughs> uh, referens till liksom i New York när uh, de uh, kom i, i, i första Avengers-filmen. Mm. Mm. Men för oss marvelnördar det blir lite jobbigt med alla de här. Det kommer tre filmer på kort tid och så alla tv-serier. Mm. Det blir ju mycket att titta på, men å andra sidan så blir det ju det är ju ingenting jämfört med, med allting all, all back-cataloging som finns att läsa serietidningarna. Mm. För att du skulle läsa alla serietidningar som någonsin gjort i Marvel det är det. så är det Nej. ju tillbaka till 60-talet. Det är bara att gå in på uh, wiki och mm. få din synopsis. Det finns, if ifall man vill sätta sig in i det så finns det faktiskt ganska bra kompendium. Med liksom de viktiga story och sånt där. Mm, ja, okay. ja, men vi går vidare då. Vi Från äh, Age of Ultron till Ant-Man. Som vi har varit inne och napsat på. Lite, nästa, kan, ja. äh, lite större film som kommer i somras. Det kan vi ju kan vi gå in och, och ta en, en snabbis där också kanske. Jag, jag skulle ju äh, säga. Förutom Iron Man 1. Så är nog det här min favorit Marvel-film. Jag lägger också den väldigt högt upp. Men återigen. Äh, Skurken var lite klen för en, en vanlig filmtittare. Jag tyckte den var perfekt för att jag visste liksom, jag vet mer om, om en sak som kallas för pympartiklar som är i, med i filmen då och att de gör konstiga saker med ens huvud. Eh, så att därför där, där har du hans motivation då. Att han har blivit helt dum i huvudet. <laughs> mm. eh, vilket är eh, bra motivation eh, acid goes i alla fall för en första första villen som du möter liksom du behöver stoppa någonting men det som var så mysigt med den här filmen var att som sagt de går tillbaka ett steg i allting det är inte riktigt världen kommer gå under hot i den utan det är ett det är på en mycket mindre skala och Ant-Man får uh, får sig den utmaningen som han behöver istället för att komma in direkt in i liksom Age of Ultron Avengers territorium. Han skulle inte passa till den gruppen helt enkelt. Nej, precis. Han, han... In, inte att börja i den här gruppen i alla fall. Nej, precis. Utan han behövde ha sin egen solofilm där och... Eh... Han kan ha varit den som red Hulk'en. Ja. <laughs> <laughs> Ah, det här har varit kul ja, eh, Det finns en fantastisk eh, Ja det, det är ju ett annat Om man är intresserad av att sätta sig in i, i Marvel-universumet lite grann så ska man kolla på En tecknad serie som heter Earth Mightiest Heroes Avengers Earth Mightiest Heroes Kom två säsonger sedan blev en cancelad för att Cinematic-universumet Cinematic Kom eh, och så skulle de göra en serie Som passade bättre ihop med den istället men eh, den här serien de två säsongerna är fantastiskt bra ifall man vill få en, en, en crash course i Marvel Cinematic eller Marvel Universum eh, och det, i, i den så finns det en fantastisk scen där eh, de ska stoppa eh, Red Skull för att eh, få tag i, i Tesseracten eh, och för att göra detta så ser de att han är i ett hus där borta men Ant-Man och Hawkeye är i ett hus här Så Ant-Man hoppar på en pil som mm. Hakey skjuter. <laughs> Sedan blir han stor och slår eh, eh, Red Skully i ansiktet. Helt fantastisk scen. <laughs> den, den låter underbar. Ja, det, det får vi ta och kolla in då. Ja. Uh, men Ant-Man är en superhjälte som lovar mycket framöver, tycker jag. Det tycker jag definitivt. Kommer det komma fler ant eller kommer han bara komma in i uh, de andra filmerna? Vi får se lite hur det blir efter uh, vad, vad de tänker göra efter den hela stora... Arken som är nu, eh, se hur det blir med ifall de leder, allting detta leder upp till New Avengers eller eller om de bara slutar efter att eh, eh, Infinity Gauntlet. Gauntlet eller Infinity War eh, part 2 delen är då. Eh, mm. Men det, det som är kul är att de ska börja introducera nya, nya element in i, in i, i Marvel universumet nu. Nu har det varit mycket eh, vad heter det, science vetenskapsinriktat. Allting är liksom gjort med vetenskap och så vidare. Det är Tor som är lite inne i andra territorium. Men eh, det är en annan realm och, och sådär. Men nu ska vi snart få Stephen Strange och då ska de introducera eh, mystiska, eller mysticism eh, och, mm. och magi och så i universumet. Vilket de behöver göra för att Thanos ska make sense överhuvudtaget sen. Själv. Jaha, okej. Okay. Men, men men efter det så kan efter alla de här kommer så kan det ju definitivt komma fler eh, solofilmer tror jag. Mm. Eh, men är Fantastic Four då som kommer lite senare så också ett steg i att introducera nya till Vi behöver universet. prata denna, eh, kan, vi, vi kan prata mer om Ant-Man först. Okej. Okay. <laughs> kan vi ta den här bomben sen? <laughs> ah, ja eh, Ant, ja. Ant man går ju går ju då ut på att eh, Paul Rudd spelar eh, eh, Nu vill jag säga Jason Todd, men det är, det är ju Robin. <laughs> vad, <laughs> vad heter han? Eh, oj. Han heter Ant-Man. Ja, han spelar Ant-Man i alla fall. Eh, och den gamla Ant-Man spelas ut av eh, Sweeney Todd. Sweeney Todd, nej. <laughs> Michael Douglas spelas han av. Eh, Hank Pym som har kommit på den här krympningsdräkten då och, och Pym-partiklar och, och massa knasiga grejer. Ehm. Eh, fruktansvärt smart snubbe <laughs> som eh, eh, ja, gör olika som ge, försöker hjälpa Paul Rudd att bli Ant-Man eh, dels då genom att låta honom göra inbrott i sitt hus Precis. och snor den här dräkten mm. det, som, det som slog mig är med det hans initiering eller? lite så, okay. ja, för se se ifall han klarar av klarar det, av det liksom. så att det, det är lite test och lite sådana här grejer och sen Det som slog mig med filmen var att den var så rolig. Ja, men en br inte en bra för, komedifilm, precis, men inte för rolig utan det, det, det är ju en en heistfilm som låtsas vara en en superhjältefilm eller liksom förklädd som en superhjältefilm. Så det är ju superhjältefilm och en heistfilm. Precis som Captain America: Winter Soldier var en spionfilm i första hand och en superhjältefilm. Mm. Eh, vilket jag tycker är det, det är precis rätt sätt att göra de här filmerna på för att de inte ska kännas liksom, ah oh, nu är det over the top superhjältefilmer bara, utan de har eh, Avengers-filmerna för att kunna vara sådana over the top superhjältefilmer och sedan så har de alla solofilmerna som får vara en annan sorts film inom superhjältefilmerna Det är ju spännande Det är väldigt spännande ja. eh, Ska vi gå över på den fantastiska fyran nu då? Fan 4-stick <laughs> fent, fent four stick ja. ehm. va, va, Ska vi börja, vad va tycker vi om den här filmen egentligen? Alltså, jag, jag blev alltså åsikter så... av mig ju ja. Ja. <laughs> Har du några jag åsikter så... om det Linus? Jag, jag, har, jag har många <laughs> åsikter <laughs> Väldigt höggljurda sådana ja. ehm, Men du jag... har inte sett den? Tyvärr har jag ju sett den Har du det? Ja, ja. <laughs> det är en skam Ja, det, det är ju så att jag blev, jag gick och tittade på den här tillsammans med en av våra gemensamma vänner, Johannes, och vi, det var, när vi bokade biljetter så var det, vi gick dit och bokade för vi tänkte så att men det kan ju inte vara så fullt som vill se den här filmen för det var ganska sent efter den här släppts. Uh, och det visade sig att så var det ju inte utan det var vi och fyra andra personer det, det var likadant jag var bara någon dag efter premieren Oj då. Uh, och uh, vi kanske inte var mer än en, nej nej nej det var bara jag och min flickvän Jenny och en till vi, vi trodde vi skulle Aj. vara ensamma men han kom in samtidigt som reklamen började ta slut vi, vi satt ju där då uh, jag och och tittade på den här uh, tittade på skärmen, tittade på reklamen så kom det in två stycken Vi sa det att eh, så de började leta efter sina platser och de skulle sitta sig någonstans så sa vi att ni kan sätta er vart som helst. Det spelar ingen roll. Det är bara vi här. här. Och sen så skulle det vara ett par till då. Men de kom aldrig. Så att vi var bara fyra per sida <här> i salongen. Så vi satt ju och så pratade lite. små Småpratade lite samtidigt som vi tittade på filmen också. Det var ingen som störde sig på det direkt. Eh, och vi satt och pratade och sa vi det här när vi tittade på filmen. Liksom, var, var, varför har den här filmen fått så mycket skit, för att liksom första hälften av filmen är riktigt bra, tycker jag. Eh, och sedan så kommer vi till andra hälften. Som inte är lika bra. Som inte bra. är så bra, utan som förstör hela första delen, så att det känns verkligen man märker att de har bytt de hade bytt screenwriter, de bytte väl typ fyra gånger, tror jag, eller fyra olika personer som har jobbat på det här. Ja. Vilket aldrig är ett bra tecken. Nästan aldrig är ett bra tecken. Eh, och ja, Då var <laughs> eh, det händer grejer. Ja precis. Så hela första början var bra. Det var liksom det var en sci-fi thriller lite som The Fly ända fram till att de eh, får det, liksom, de får sina krafter och de märker att de håller på att börja förändras och de blir liksom rädda för sig själva och ja. för vad som händer runt omkring dem och vad det är vad det är som har hänt egentligen. Så det är ett ett, ett science experiment gone wrong. Och sedan så är det någon annan som har kommit in och sagt att, vad är det här för skit? Det här kan vi inte ha. Andra hälften måste... Det här kan ju inte tävla mot Avengers. Nej, precis. Det här kan ju inte tävla mot Avengers. För att Avengers är en stor och pompös film med massa action i. Det måste, vi, vi måste ha action. Ja, men vi måste komma till actionen först. Ja, men skriv någonting så att man kommer till actionen då. Okej, okay, ja, vi skriver ihop någonting. Det, det, det, blir, det blir bra. Doctor Doom kommer och, och ser fruktansvärt ful ut. En katastrof redcon. liksom. Jag, jag tänkte det när jag satt och kollade på den och kollade på klockan. Bara, det är en kvart kvar och det har liksom inte varit något action än. Ja. Mm. Men får de nog skynda på lite. Ja. Och sen så gör de det. Ja, men det är inte så bra action. Nej, det... Det är över det... liksom så fort. Ja, eh, och, och av någon anledning så glömmer Doctor Doom av att han har en kraft som han använde tidigare mot dem för att sedan bli besegrad. Eh, ja. ja, typ den här Scanners-krafter han har är som han bara kan typ spränga folks huvuden. Varför använder han inte den ifall han verkligen ville stoppa dem? Nej. Eh, men som sagt, första halvan är en riktigt bra Marvel-film. Första halvan är en riktigt bra liksom... Jag, vet, jag vill inte säga att det är en bra Marvel-film. Men, men det är en bra film. Första halvan är en väldigt bra film tycker jag. Eh, men den förstörs avslutet för att man hade behövt en annan pay-off. Mm. Alltså, den är ju, det, alltså första halvan är en väldigt bra film. För att det är så annorlunda alla mm. andra superhjältefilmer som Absolut. har varit. Alltså, alltså inte minst om man tänker original, inte original. Men den senaste Fantastic Four-filmen med Jessica Alba och mm. Mm. Ja, den då är han. Där det verkligen var bara att ja men... Vi fick våra superkrafter nu. Nu är vi superhjältar mm. och så kör vi hårt. Ja. Eh, men den här är ju helt helt annorlunda. Ja, ja, det, alla andra alltså ja. vilka av ja. alla supertefimer som helst nästan. Ja, ja, precis. Man får ju man får ju också de, de, nämna att det finns ett jättestort en en jättestort time jump i den här också. Så det är liksom de, de, hela den här första filmen han, äh, Reeves rymmer från från att ha blivit, varit fångad för att han kan ta sig ur sina restraints. Han lämnar alla bakom. Det är jätteemotionellt. Och sen så gör de time jump i typ vad är det, två år. Eller sex månader. Några månader. Sånt är alltid svårt. Nå någon månad eller några månader i alla fall. Och man får liksom ingen riktig förklaring på hur han har lärt sig att hantera sina krafter. Medan de andra har ju blivit tränare då. Mm. Ja. Den, den, den är väldigt förvirrande i slutet. Och för slutet förstör filmen. Men jag tycker, jag tycker inte att den förtjänar att, att få så mycket skit som den har fått. Mm, nej. Det jag tycker speciellt bra är i början när de är små och, mm. och de utvecklar den här portal. Det, den biten tycker jag är den bästa. Ja, det tror jag också. Eller jag, jag tycker att, jag, jag är ju inte ett väldigt stort fan av The Fly, så att när de här sakerna börjar gå fel och de märk, börjar märka att någonting har börjat hända med deras kroppar, det, då, det där tycker jag att det är jättebra. Pratar du om originalflyen eller Cronenbergs? Uh, jag jag pratade ju om, om Cronenbergs. Ah, okay. Alltså ah. med uh, Jeff Goldblum. Ja, just det. Ja. Yeah, um, uh, I'm, a, I'm a fly. Yeah. <laughs> like, uh, can, you, can, you, can you help me? Yeah. Yeah. <laughs> uh, alltså, jag, jag tycker ju att han är helt fantastisk. Jag älskar den filmen. Uh, jag tycker att han är bättre. Den är bättre än originalet. I, I person ja, ja. personligen. Jag kommer att tänka lite på lite när du skulle kolla på videon här nu. Och det var ni två och 400 pers. Ja. Då som jag för många, många år sedan skulle kolla Iron Man 2 på bio. Så hade vi beställt biljetter. Och så eh, gick vi till Berga kungen i Göteborg. Och så här. Eh, in med er. Och så det var jag en annan då. Och så i vi in och så kom vi in. Och så typ mitt i filmen. Det verkar varit sent eller någonting. Och så var det liksom tre pers där. Eh, fast då hade vi märkt att vi hade ju gått till helt fel biosalong. Så vi hade gått in till någon film med Mikael Persbant i vikingadrama. <laughs> uh, vi skulle egentligen till SF Palladium vid <laughs> Saluhallen Vi hade gått till Bergakungen men vi kan fortfarande in <laughs> Men uh, vi satt där fem minuter och var väldigt konfunderasamma över detta <laughs> Vad gör Michael Persbrandt i Ironman 2? Har, har han åkt tillbaks i tiden? Eller <laughs> <någonting>? <laughs> vad vad händer? <laughs> Så jag ja. såg aldrig Ironman 2 på bio kan jag säga Nej, Det blir inte av Nej Du, du gick inte till den andra riktiga biografen och satte det där då? Nej. Det var inte värt besväret. Det var inte värt att gå från Bergarkungen till Palladium. Eh, I och med att vi kom till Bergarkungen då filmen började. Ja. Pallad, palladium kan man ju inte gå till längre. Det finns ju inte kvar. Nej, exakt. Eh, nej, så så, så, så försök det. inte gå dit. Nej, nej exakt. Det, det kommer inte gå så bra. Nej. Men det har faktiskt hänt med en gång till. att ja, Det har varit så lite folk. Det var nog tio år sedan jag och mamma skulle se Kogänget tror jag han hette. Oh. Och vi hade bokat biljetter många dagar i förväg och tänkte att det kommer bli fullt. Men då var det jag och mamma och så en pappa med sin son. Då. Vi satt längst bak och de satt nästan längst fram. <laughs> det är så otroligt svenskt att man faktiskt sitter på sina designerade platser också. Uh -huh. Fast det är ja, fyra pers i en då. Vi, um... men det var lite så när jag var på ant men också. Det var inte jättemycket folk där. Det var folk som hade bokat precis jämt oss och det kanske kom 20-30 pers. Uh, och uh, de det ut sig lite efter ett tag när de insåg att vi kan nog sitta lite vad vi vill Men när, när, när såg du Ant-Man på bio alltså, när du tänker eftersläppet? Det var nog en vecka skulle jag tro efter alltså. Inte jättelångt efter vi, vi var ju såg den ganska så med en gång när han hade släppts Vi eh, fick väl vänta några dagar Jag blev så besviken för han skulle ju komma ut på, på, vid min födelsedag. Så jag hade ju bestämt att jag ska kolla på han på min födelsedag. Och sen så visade sig att han gick inte i Borås på, ja. min, på min födelsedag. Så att det, det gick åt helvete. Men vi kollade på den en vecka senare när mm. han kom ut. Så att det var, det, var, det var jättebra. Problemet med den gången var att precis liksom till vänster om mig, jag satt längst ut av våra vänner till vän och jämte oss så att en tjej och sen jämte henne satte en kille hennes kille antagligen, som verkligen inte ville vara där. Oh. Han satt och suckade och kollade på sin telefon hela tiden. En och... jättebra andra date jag tänker. Att. Ja, men typ. Och jag bara... Men... Vad, vad gör försök, du försök lite. Alltså, precis, vad, liksom, vad gör du ens här om du är, om du är så ointresserad? Nej, det, så, att, det... så att du måste störa andra i, i publiken. Hon måste ha varit väldigt, väldigt snygg då, så att han försökte i alla fall något. Jag vet inte, jag kollade på film. Ja, det är intressant det. Ingenting kan störa Kristoffer när han kollar på film. inte inte jag inte kom på Marvel film för första gången. Det var jag kollade på Age of Ultron två gånger på bio. Oj. Två. Ja, jag gick en gång med oss alla allihopa, men jojje kunde inte följa med och så gick jag och kollade honom också. Min mamma var på Mamma Mia två gånger. Alltså, ja, en gång otroligt, En gång vanliga filmer och sen hade de ju singalongs med karaoke och grejer. Oh. Och så var hon på det då. Jag kan, jag kan ju erkänna då att jag... Eh... Också var på Mamma Mia singalong. Ja, precis. Nej, att jag har varit på Titanic tre gånger på bio. Oh, och somnat ah. alla tre gångerna. Alla, <laughs> ah, alla gånger 97 eller utspritt? Alla gånger 97. Ah. Det, var, oh, det, var då, det var då jag föddes. Åh! <laughs> oh. Va? Ja. James, seriöst? Ja. 97 va? Yes. Ja, sen, Åh, han är ju han är ju 18. Ja, men jag nej. Nej, James Cameron är han. Åh, oh, kul. <laughs> ja, det känns helt weird. Men ja. okej. Okay. Eh, uh, Melina, har du sett någon annan film i sommar som är värd att ta upp? Jag har nog inte sett någon som kom nu i sommar. Det, är de, det är, nu tittar Kristoffer på den listan. Jag ska få ta upp med filmen jag har sett under sommaren. Mamma ja. Mia, nej. Ja, exakt. Ja, oh, Sixth Sense. Den har jag också faktiskt tittat på i sommar igen. Mm. Uh, skulle vi kunna prata om det lite grann. Den, det var en bra bra. Film. den var bra. Vad för film? Sixth Sense, sjätte, sjätte sinnet. Det kan inte mm. påminna mig om att jag har sett. M. Night Shyamalan och Bruce Willis. Ja, Shyamalan. Ja, du måste se den. Det, det får jag göra. Har du sett en breakable då? Jag vet inte, jag är så dålig på titlar. Det är också med, med M. Night Shyamalan och Bruce Willis. <laughs> ja, exakt. Så det är nästan samma film då? Det är väldigt olika filmer. Väldigt olika ja. filmer, ja. Fortfarande är det väldigt, väldigt bra. Mm, det är mycket... Äh, mycket snusk. Nej, ja, det, är, ja, precis, det, är mycket, det är mycket snusk här på den här listan. Nej, det är mycket äh, Studio Ghibli. Ja, det är det faktiskt. Har du sett den sista? Den senaste. Den sista? Den sista, nej. Vad var det? Var det inte den? Uh, When Marny Was Here. here. Jo, det är den sista Studio Ghibli-filmen som kommer nu. Det kommer egentligen. Ja, den har vi sett. Tillsammans. Hem hos dig. Nej. Har du glömt av det? De, nej, det har vi inte gjort. Jo, jag har inte sett den. Jo! Nej, vi tittade ju på... på vi skulle kolla på det, men vi gjorde inte det. Utan vi tittade ju på... Det, det är ju det, hon, hon tjejen som är i, i herrgården. Och så kommer ju flickan som ska bo hos några släktingar ute på landsbygden. Och så blir de vänner och umgås. Ja, men, ja, men det är inte... Det, det är when morning was here, men det är inte... Sista, sista... Jo, det är sista. Men det är inte den som vi har sett. För den vi såg men det var ju den vi såg. Nej, vi såg inte den. Jo, Nej, vi såg där. den tillsammans. Det, det, det är kul att reda ut. <laughs> men jag har ju rätt, så det är ingenting att reda ut. Vi, vi skulle ha tittat på den, men vi tittade på uh, sam, samlarna istället. Ja, det var den gången. Ja, men uh, sen har du kanske sett den med Emma eller någonting. Jag, jag har inte sett One Morning den nämligen. För att jag vill inte titta på den, för att det är sista... Aha. Du vet ju vet hur jag är. Jag har inte sett, ja. uh, jag har inte sett slutet på Vakfu heller. Ja, men det är ja, jag, ja, men jag... den var bra i alla fall. Ja. Jag, jag har väldigt svårt att titta på den sista saken av någonting för att då betyder ju att det är slut sen. Mm. <laughs> ja, jag, jag drog mig lite för sista avsnittet av How I Met Your Mother men, men det var ett väldigt bra avsnitt så jag är glad att jag tog mig igenom det. Ja, ja det, det var ju... Det var väl inte riktigt så jag hade velat att serien skulle sluta. Det men... är det väl alltid. Ja, men, jo, men... Precis som det var något annat. Är, är det Hava Möt i Madden vi pratade om nu? Ja. Mm. ja men, men den slutar lite som den börjar. Ja, det är lite. Ja, så. den gjorde en full cirkel helt enkelt. Ja, ja. Men, men på det... tio år. Ja, <laughs> <laughs> en lång cirkel. Precis. Men det var någon annan serie som vi pratade om. Eller någonting. Det som hem... hade ett dåligt slut? Nej, som hade ett slut. Nej, det var tv-spel. Det var... Ja, det är ju relevant. Ja, <laughs> Blackwell var det. Jaha, ja, ja, ja, ja. jag var bara typ ett, film ja är bara känslan som jag fick för att det, det det precis som jag sa till dig då är att eh, how much your mother då kan vi ta det som vi som jag ändå pratar om film och, och inte tv-spel som vi inte har pratat någonting om någonting <laughs> <laughs> eh, är att den har inte det slutet som jag ville ha men den har det slutet som serien behövde mm. Mm, exakt Precis. men det var ju ett tal på en uppföljare har man gjort det med med lite samma skådespelare och samma tidslinjer och grejer. men var det, det? Yes. ja de skulle ha spelat in en pilot förra hösten men ja ja ja nu vet jag äh, att om men det blev inte så mycket med de gjorde där. en pilot för mig men sen så var det bara bort jag, jag tror ju det hade slått stort faktiskt nej jag tror inte <laughs> tror du inte nej jag tror jag verkligen inte nej det får vi aldrig veta det får vi aldrig veta <laughs> äh, men du, du borde helt enkelt se when marl was here Barney Jag ska se When Barney was here Ska vi ta och börja av det här Första avsnittet av Filmsnack Det får vi väl göra Har du något mer snabbt du vill säga Om Ted 2 till exempel Ted 2, jo Men vi hade ju kunnat slippa det När jag var på bio på den Var du på bio till Det satt en väldigt irriterande person Bakom som applåderade mycket Och kommenterade mycket Och skrattade högt Eh, en rolig film om man inte har någonting att göra söndag. på tal om på tal om samma sak där. Så har jag varit på en annan Mark Wahlberg film, det är sak det samma sak har hänt, någon som applåderar och skrattar riktigt som en mås precis bakom <laughs> mig. Så det var det var verkligen också. Det var är roligt. det någonting med Mark som som tar fram den här sidans folk? <laughs> jag, tror, jag tror det. Jag tror att eh... så instinktivt liksom. Ja, men det är därför som ja, det är därför det är därför som The Happening inte fungerade. Uh. för att det är därför, det är därför den är så rolig istället för att vara <laughs> ja den, den skulle jag ja exakt den skulle egentligen varit så här full av uh, suspense ja. men det blev den inte för det nej. var Mark Wahlberg igen precis what no ah. nej no. <laughs> ja, äh, men vi, vi tar väl och rundar av där det, det gör vi uh, filmsnack hörs varannan vecka det gör den uh, på uh, iTunes uh, om man har en iPhone telefon uh, podkicker om man har en Android telefon Uh, har man ingen telefon så kan man inte Lyssna på de två då helt enkelt Nej, men den finns väl säkert att lyssna på på vår Facebook-sida Ja, uh, Filmsnack Fint den sidan och uh, podcast Boras.se där, där kan man lyssna på allting om man känner för det Det låter helt fantastiskt tycker jag Det måste vi gå in och lyssna på med en gång ja. Jag är så såld <laughs> ja, Undrar om det här finns uppe nu när vi slutar spela in så vi kan lyssna på det Det hoppas vi ja. uh, Vi hörs om två veckor igen har Gör vi ett?